kívánok! önök a Klubrádió zenés műsorának mikrofonjánál Vári Györgyöt hallják. Ebben a műsorban, ahogy már megszokhatták hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki magával hozza megjelenés előtt álló, vagy éppen frissen publikált szövegeit, és megmutatja azokat a zeneszámokat, és amelyek valamilyen okban meghatározóak, fontosak a számára. Mai vendégünk ismét egy fiatal alkotó, Izsózita Költő, akinek egy hónapja jelent meg csak az új kötete színről színre címmel. Erről és általában a költészetéről, illetve a drámairól fogunk majd beszélgetni vele. Ma este, és el is kezdjük. Még hozzá ezzel a kötettel nyilván, mint a legfrissebben és legaktuálisabban, amelynek az a címe, hogy színről színre, és világos tulajdonképpen már a címből is, de ha beleolvasunk, akkor végképp világosá lesz, hogy a Szentírásra pál Pálapostól szavaira utal, ugye, hogy még most is tükrálta, hogy még most tükrálta a homályosan látunk, de akkor majd színről színre, mondja Pál, és ezzel a reménnyel kerül feszültségbe a nyító versed, a várakozás, amely mintha az Istentől való elhagyottság legvégső stádiuma, Erről beszélne tényleg nagyon szépen. Valóban Istentől elhagyottnak látod a világot? Erről szól, amit csinálsz, vagy hogyan oldanád fel ezt a feszültséget? Tehát a megváltás előlegzését és a teljes magára hagyottságot. Először is én is szeretettel köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen a kötete egy veszteség történetét dolgozza fel, és ilyen helyzetben az emberek alapvetően érzik ezt a, tehát ezt a magunkra hagyatottságot érezzük, és ennek a stációin megyek végig a könyvben, és ezt szeretném a végére valamilyen módon feloldani, és eljutni ez a szírről látáshoz, ami tulajdonképpen az én értelmezésemben azt jelenti, hogy nem csak, hogy jobban és tisztábban látjuk a dolgokat, hanem hogy mindent látunk, mindent maga teljességében, és nem takarunk ki belőle magunk elől semmit. És akkor, ha jól értem, akkor te úgy értelmezted, hogy ez tulajdonképpen egy olyan úttörténete a kötet, amint erre a belső címei is utalnak. Egy olyan út története, amelynek a végén kinyílik a lehetőség, a reménye a színről színrelátásnak. Tehát a, a végső elhagyatottságtól tulajdonképpen vezet út ide? Igen, a reménye mindenképp kinyílik. Legalábbis az én célom ez volt, hogy valamiképp el tudjak jutni ide. A személyes megváltáson túl hiszel valamiféle általános, tehát, hogy mondjam, kozmikus megváltás, vagy legalábbis földi megváltás lehetőségében? Tehát, hogy a, a mondhatni, hogy a költészetet vallásos költészet, vagy valamilyen értelemben az? Én alapvetően hiszek ebben, de a költészetemben, tehát ezekben a versekben alapvetően azért nem feltétlenül a hit evidenciájának a talajárva szeretnék kiindulni, ugyanis ez nem mindenki számára adatik meg, és bár én vallásos embernek tartom magam, azért én is sokszor elbizonytalanodom, elbizonytalanodom és tudom, hogy ez alapvetően milyen nehéz. Ja, de hát maga a megváltó is elbizonytalanodik, ugye ismeretesen a Getsemánék kerben a legsötétebb pillanatban a nagy csütörtök éjszakáján, nem? Tehát a hit soha nem lehet evidencia. Igen, igen, csak azt szerettem volna ezzel tulajdonképpen kifejezni, hogy nem csak vallásos embereknek szól ez az egész. Tehát alapvetően nem valami fajta valási dogmából, vagy, vagy magától értetődő hídből szeretnék kiindulni. És ugye ez, ez az út, ez, tehát az, hogyha ezt úttáformáljuk, ezt a megvilágosodási reményt, vagy lehetőséget, ez kinyitja a mindenki tapasztalatai felé szerinted a kötetet, tehát a nem valásosok tapasztalatai felé is? Ha jól értem, ezt mondod. Igen, igen, tehát mindenképp ez volt a célom. Én most tehát hogy a világirodalom, szám, világirodalom és egyáltalán a világművészetének számos nagy pillanata az ugyan vallási tematikát dolgoz föl, világosan vallási jellegű művészet, de mégse gondoljuk azt, hogy azok számára nem jelent semmit. Mondjuk az utolsó vacsora, akik történetesen nem Isten Nem, Tehát, hogy ettől nem kell szoronganod, azt hiszem, a költészetedben, vagy nem tudom, hogy látottál. Persze, persze, mindenképp így van. Jól van, akkor most, hogy, <gül> hogy ezt a kérdést alaposan megbeszéltük, meg fogjuk hallgatni az első számot, amelyet hoztál a Zsösszű Iveni című dalt, és az előadomános szóló. Certains, on y avait même vu un sourire Mais de cet homme poussant la porte Et qui commandait d'une voix forte J'ai soif de la vie Comme on apporte Et il partait dans de grands éclats de vire Qui pour la serveuse étaient comme des navires Transportant les rêves qu'elle n'avait jamais eus Lève un soleil qu'elle n'aurait jamais cru Et il est resté là jusqu'au soir à raconter de drôles d'histoires Des pays inconnus et nouveaux Juste à trois stations de métro un grand boulevard, bazar de l'espoir Où les amours se trament et se désirent Sans qu'il n'y ait même plus rien à dire Et pour sûr qu'un jour on y défilera Húrl a Entière, en oublié de laver ses verres Abandonner le bar à ses clients Et avec lui s'enfuir éperdument Mais quand c'est à elle qu'il a parlé C'était pour dire ma petite dame combien que ça fait Alors elle a dit c'est pour la maison Mais dans le bistrot ça fait sensation Alors il est parti comme il était venu Arraché pas Et depuis elle ne pense qu'à lui Sous le regard des autres Et depuis elle ne pense qu'à lui Et dans son cœur le manque ce vôtre Et chaque jour elle entend tout bas Ce petit refrain qui cogne à sa porte C'est soit de la vie comme on m'importe, que Műtetjük tovább a beszélgetést a mai belső közlésben, Izsózít a költővel, a kritika azt mondta volt az első kötetedről, hogy még azok is, akiknek voltak bizonyos kifogásaid, hogy a képeknek a láttató ereje az tényleg fantasztikus, illetve a hasonlatokat emelték ki, és ezek szerintem, ha lehet, akkor még erősebbé váltak a, a mostani könyvedben, és nagyon feltűnő, hogy mindig valamilyen hiányjal kapcsolódnak össze, és mint te magad is mondtad, az élettörténet, ugye hát a te esetedben még azért lényegében a gyerekkornak a története, hiszen zavarba ejtően fiatal vagy, szóval, hogy az élettörténet eddigi szakasza az vesztések-elvesztéseknek a sorozata, miközben azért nehéz volna kimondani pontosan, hogy mi az, ami elveszett, és mi az, ami elvész ilyenkor, és a versek hatása épp abban rejlik a te esetedben is, hogy ezeket csak körülérek, vagy érzékeltetik, és kirajzolják a képek, a szövegekben a konkrét veszteségen kívül meg tudnád fogalmazni. Nyilván, természetesen arról is beszélhetsz, ha gondolod, de hogy a konkrét veszteségen kívül mi az, ami még elveszett, mire, minek az elvesztésére utal a konkrét veszteség, ezt meg tudnád fogalmazni, illetve hát kérlek, tedd meg. Hát ennek a személyes hátteréről annyira konkrétan nem szeretnék beszélni. Akkor nem beszélünk róla. De. Tehát szerettem volna ezt egyetemes szinten megragadni, hogy azért mindenki számára átélhető legyen. És azért nem is szeretnék nagyon konkrétan beszélni erről. Jó, ezt már abba is hagyjuk, ha nem akarsz konkrétan beszélni. De hogy túl a konkrét veszteségen, amelyik valóban nem tartozik ránk. Mi az, ami ilyenkor elvész? Milyen veszteségre? Mert ugye az világos, hogy, hogy azok számára is, akik nem tudják hogy milyen konkrét veszteségről van szó, hogy azok számára is abszolút olvasható a kötet, de hogy általában, tehát milyen a veszteségnek a tapasztalata, mert mintha azt mondanád, hogy, hogy ez elkerülhetetlen, vagy azt mondanák a versek. Tehát aki nem vesztel konkrétan valakit vagy valamit, annak is óhatatlanul elkerülhetetlen, hogy ez az életszakasza valamiképpen a veszteséggel kapcsolódjon össze. Mi az, ami egyetemes szinten elmondható? mondhatod, hogy egyetemes szintre akartad emelni, egyetemes szinten elmondható erről a veszteségről. Nyilván alapvetően ennek tulajdonképpen arról szól, hogy amikor az ember elveszít valakit és megtapasztalja egy másik, tehát egy számára fontos személynek tulajdonképpen a fizikai megszűnését, és hogy ezt hogyan lehet tulajdonképpen épészel felfogni és feldolgozni, mert ilyenkor tulajdonképpen olyan, mint az egész világ tulajdonképpen darabjaira hullana, és akkor ezt kísérli meg, ez, ez, a, ez a, tulajdonképpen a versegon azt kísérlem meg, hogy ezt hogyan lehet újra összerakni. És ebben segíthet valóban a művészet, vagy általában a költészet? Tehát egy olyan világot, ami elvesztette a fundamentumát, a, az egyik oszlopát, azt, azt valóban szavakkal helyre lehet rakni valahogy? Itt azonnal biztos, hogy nem lehet. Tehát nekem a személyes élményem ezzel kapcsolatban az, hogy amikor ezt átéltem, illetve ilyet átéltem, akkor utána hiába olvastam akármilyen szöveget vagy verseket. Tulajdonképpen így semmit nem éreztem. De idővel egyébként azért elém kerültek olyan szövegek, amik segítettek. Beszélsz ezekről a szövegekről, hogy milyen természetűek voltak? Vagy éppen melyek? És hogy ezek úgy segítettek, hogy tehát ugye a személyes életedben vagy akár az alkotásban is segítettek. Alapvetően nem is feltétlenül egy-egy alkotást írálnék meg, tehát sokszor csak sorok, vagy képek, ahogy bevillantak, és akkor ezeknek az összessége volt tulajdonképpen, ami segített. Így dolgozol egyébként, tehát, hogy, hogy hirtelen valamiről eszedbe jut erősen a szociálsz, egy képre, vagy egy sor az, amilyen indít benned valamit, tehát, hogy a véletlen találkozások azok, amelyek megindítják a verset, vagy csak ebben a kivételes helyzetben volt ez jelentőségteljes. Hogy így működik a költői észjárásod, ilyen, ilyen bevillanó képekkel, sorteredékekkel? Alapvetően igen, szeretem megtalálni a kapcsolatot a különböző dolgok között, adott esetben az egymáshoz képest ilyen. Távol álló dolgok között is, és uh, sokszor nem is uh, az elejétől a végéig írok meg egyben egy szöveget, hanem több apró részebb áll össze. És hogy ez magyarázza ez valószínűleg ezt a borzasztó erős képhalkotást, tehát, hogy összevillannak és megvilágítják egymást látszatra, egymástól különböző dolgok. No, és akkor most, mielőtt meghallgatnánk ennek illusztrálására, megértetésére egy verset, tehát mielőtt folytatnánk, meghallgatjuk Bob dylan az All I Really Want to Do című számot. To compete with you beat or cheat or mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy or crucify you. All I really want do is baby be friends with you. a fight with you, frighten you, or uptighten you, drag you down, or drain you down, chain you down, or bring you down. All I. up, shock or knock or lock you up. Analyze you, categorize you, finalize you or advertise you. All I really wanna do is baby be friends with you. you, race or chase you, track or trace you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do is baby be friends with you. Can make you spin or do you in? Or select you? Or dissect you? Or inspect you? Or reject you? All I. or shake or forsake you out. I ain't looking for you to feel like me, see like me, or be like me. All I really want to do is baby be friends with you. veszteségnek a fizikai vagy szintetesti tapasztalatáról beszélgettünk, ha ez szakított a félbe Bob Dylan, és ezzel kapcsolatban nyilván nehéz nem utalni arra, hogy sokan kötnek téged és számos kortársadat, jóformán mindenkit, aki, aki szerintem kicsit is érdekes a te nemzedékedből, Borbé Szilárdnak a költészetéhez, aki ugye ennek a nagy költője volt és szegény pár hónapja, Pár hónapja nem él már 50 éves korában, meghalt, és aki kemény Istvánnal együtt egyre inkább úgy tűnik, hogy tényleg szinte mindannyi mestere a, a 20 generációban induló költők közül. Te hogy látod a helyed ebben a nemzedékben, a nemzedék társaihoz hozzá, vagy keményhez viszonyítva? Van nemzedék tudatod? Van nemzedék tudatom, de ez tehát, hogy nem az irodalmi közekhez kapcsolódik feltétlenül hanem inkább az, hogy, tehát az ilyen általános társadalmi folyamatokhoz. Tehát ilyen szempontból próbálom értelmezni a generációm helyzetét. És milyen a te nemzedéked, és mik a közös tapasztalataik? Hát nem tudom egyébként, hogy nekem mennyire tisztem erről beszélni, de... Csak halkoz. Hát, amennyire én látom, hogy a szüleink generációjához képest... Valamennyivel több lehetőségünk is van, ugyanakkor nehezebb helyzetben is vagyunk. Tehát nehezebb megtartani azokat a dolgokat, amiket ők elértek, illetve sok esetben méltónak is lenni azokhoz a dolgokhoz. Ugyanakkor valamilyen módon élnünk kellene azzal a szabadsággal, ami megadatott nekünk. És ezt igazából nehéz ezt a két dolgot összeegyeztetni, legalábbis számomra sokszor. És a, ami az irodalmi, a szűkebben vett irodalmi nemzedékedet illeti, ott nem érzed úgyhogy hogy valamiképpen mindannyian kapcsolódtok ezekhez a figurákhoz. Tehát, hogy mert én úgy látom, hogy a, de lehet, hogy rosszul, hogy a te hozzávetőleges kortársaid azok nagyon-nagyon azok hasonló dolgokat csinálnak, többnyire, vagy legalábbis az izgalmas dolgok azok nagyon hasonlóak egymáshoz, hogy te nem, ami nem azt jelenti persze, hogy nincsenek jól elkülöníthető markáns hangok, és nagyon érdekes E individuális egyes költészetek, de mégis, mintha lenne valami, ami, ami rokon lenne bennetek, mélyen rokon. Neked nem így tűnik? De nyilván vannak különböző hatások, tehát gyakorlunk hatást egymásra. Illetve tehát ezeket, amiket mondtál, én is mind igaznak tartom. De nincs olyan rálátásom erre az egészre, hogy ezt értelmezni tudjam. Ilyen és a személyes viszonyodról a Borbé Szilárdhoz, vagy a keményhez beszélsz egy kicsit. A nagyon fontos számomra, mint sokunk számára. Alapvetően meghatározóak a versei, és tehát néhányan felvetették, hogy tulajdonképpen bizonyos hatások megfigyelhetőek, Különösen az első kötetem kapcsán, és ez alapvetően nagyon megtisztelő számomra, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy számomra tényleg nagyon fontos, de természetesen... Tehát, hogy is mondjam, nem érzem méltónak magam ahhoz, hogy a kögy bármilyen távoli párhuzamot is vonjunk. Ó, de hát a, ugye ki nem hatott? Például József Attila, aki magyarul ír verset József Attila óta, de ebben nem következik persze, hogy mindenki azóta József Attila volt. Meg hát azt nem is gondolom, hogy méltatlan lenne erről beszélni, és ő nagyon figyelt a fiatalokra egyébként. Tehát, hogy ő soha nem érezte úgy, hogy ő túl fontos ahhoz, hogy. Igen, csak ezért tud nehezen beszélni erről. Bilányban. Mert tényleg csak azt tudom elmondani, hogy mennyire szeretem az írásait, és mennyire fontosnak tartom. Oké, okay, akkor most kérlek, olvast föl a verset, amit hoztál. Eloldozás. Arccal a fekszünk. Még sokáig nem merjük elhinni, hogy ez már a part. Nem tudjuk, hányan kerültünk ki, és hányan vesztek oda. Vonásaink még őrzik valami iszonyú, nem emberi erőtől való félelem jeleit, friss aszfalt a menekülő állatok nyomát. Aztán az eget látjuk. A felhők, mint a puszta kézzel szaggatott kenyér belének szabálytalan darabjai. A sziklák csillognak, szájban a nyáltal a fogak, madarak próbálják kikölteni a köveket, minden élni akar, mi pedig nem siratjuk többé azokat, akik most valami távoli, sziklás partra érve a vízbe dobálják feleslegessé vált óráikat, mert megismertük azt a rövid ideig tartó, egyáltalán nem bántó tanácstalanságot, amit a fényre kérő érezhet, mintha valami mély vízből kilépve nem találná a parton a ruháit, keresi még néhány pillanatig a testét, aztán szaladni kezd abba az irányba, amelyre sejti az otthonát, és futás közben egyre kevésbé takargatja magát. It's gonna make me mad me. közlés mai adásának vendége továbbra is izsúzít a költő, akinek színről, cím, színről színre, színre című második kötete a közelmúltban jelent meg. Az előbb pedig Asza Favidentól hallottuk Bob Dylan In My Time Of Dying című dalának feldolgozását. Most pedig a drámákról uh, fogunk beszélni ismét Bob Dylan után. Ö, és azt kell tudni, hogy bármilyen meglepő, engem nagyon meglepett, amikor utána néztem, előbb mutatták be egy drámádat, mint hogy verseket kezdtél volna megjelentetni, no a több szokás téged ismerni, mi több két dínyertes darabot is írták közösen a hugoddal, amikül, a hugod ugye, és nem a nővéred, jól Hú, mondtam, oké. Okay. A verseket írni miért nem lehet team munkában, a drámákat team munkában lehet írni? Ezt nem tudjuk elképzelni, hogy írtam három verseskötetet a hugommal, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen egy ilyen mondat elhangzása. de miért? Tehát miben különbözik az az alkotói logika, ami ezt lehetővé teszi a drámaírásnál, és nem teszi lehetővé a verseknél? A versírás nekem valahogy egy zártabb tevékenység, tehát ott tényleg csendre van szükségem, meg arra, hogy ne vonjál semmi a figyelmem, hát vagy valahogy kizökkenjek az időből, és hogy semmi se figyelmeztessen erre, hogy közben telik. Míg a drámai van egy valamivel dinamikusabb tevékenység, tehát sokkal jobban be lehet vonni másokat, meg lehet beszélni az egyes részleteket, illetve az egyes mozzanatokat, az egésznek a dramaturgiáját, és utána pedig az egyes jeleneteket. És hogy kezdtetek el dolgozni éppen a hugoddal? Jó, hát nyilván ő van a leginkább kéznél az embernek, a saját testvére, de mégis. Ez úgy kezdődött, hogy volt a Magyar Rádiónak akkor egy felhívása. Ez már kilenc évvel ezelőtt volt. Igen, 2005-ben. Amikor te egészen rémesen elgondolhatatlanul fiatal voltál a hugod, meg igen, a hugom 16 éves volt, én meg 19, de ez ö, egy ifjúsági pályázat volt, tehát azt hiszem, ilyen 25 éves korig lehetett jelentkezni. És amikor megláttuk ezt a kiírást, akkor eldöntöttük, hogy valamit írunk, hogy megpróbálunk valamit kitalálni. És valahogy kézenfekvő volt, hogy együtt fogjuk megírni, mert ö, mi a gyerekkorunktól kezdve nagyon sok mindent csináltunk együtt, egy csomó mindent játszottunk, és gyerekkorunkban volt, hogy ilyen szituációkat, történeteket találtunk ki, és azokat eljátszottuk együtt, tehát volt ennek egy ilyen fajta háttera, illetve előzménye. Tehát ilyen spontán dráma tevékenységet folytattatok ezek egészen kiskoratoktól. Játékok voltak, de annál tovább tartottuk, tehát volt, hogy napokig is ugyanezzel foglalkoztunk. <gül> És akkor ez volt az első írásban is megmaradt nyoma, tehát az előző dráma írói tevékenységetek az kizárólag színpadon volt jelen, és, és ezt írtátok le először? Hát igen, ez volt az első, amit leírtunk, és akkor elküldtük erre a pályázatra, és bejutottunk a döntőbe, ahol három darabot választottak ki, és akkor ott volt felolvasó színházi bemutató, és megnyertük ezt, és utána a rádióban is többször a felvételt lejátszották. Úgyhogy ez volt az első ilyen úgy úgymond. És akkor ez folytatódik majd tovább, ez az együttműködés. Tehát egy na nagy életművé fog telebélyesedni az írótestvérák, írói tevékenysége. Most már nem együtt lakunk, ezért így kicsit nehezebb, <síns> <síns> de... Van egy második darabunk is, ezt egy olyan három-négy éve írtuk, és ez pedig az EGRI színház pályázatán értünk el eredményt. Jó, most akkor élhet a második versen, brámákról folytatott beszélgetés után a hitfokozatai. A hitfokozatai. Nem tudok beszélni az érkezésről, Képzeljetek el egy saját parcakaszt, lefelé fordított poharakat, tengerre néző ablakot. Minden nap kijön a vízből valaki, akit a világ bizonyos pontján láttak meghalni, itt meg csak féllábra lábra áll, oldalra billenti a fejét, hagyja, hogy kifoljon füléből, testüregeiből a víz, de nem nevezik feltámadásnak a szemmozgást, a vesék összehúzódását, a beinduló keringést. Ki tudja téged a világnak, mely pontján foglak megtalálni? Ott leszek-e akkor, amikor kilépsz a vízből? És nem fogsz-e haragudni, hogy nem szólítalak a nevedem, hanem hogy sétálj, leülj, kifáradj, megéhez, Megszokd a test kívánságait, azt, hogy újra élsz, aztán elédállok és felkinálom, amit idáig hoztam, és aminek a súlya felsebezte akarom. Napok óta nem mozdulok innen. Nézem a kikötőt, a hajók úgy ringanak, mint süllyedő, emelkedő melkosodon az ajándékba kapott medál. A parti emberek egy darabig érdeklődve néztek, most már furcsán méregetnek, nem értik, miért nem gyönyörködtet a tengeri népek legendája, miért akarok hinni benne, miért áltatom magam, mint a házi kedvencként nevelgetnék egy olyan állatot, amit mások csak a húsáért tartanak. me with water in my hand, and after all, I must say, but the devil is, he is within us all, the devil is, he is within us all, and now when love is stranger, even my strongest thoughts can now and I've learned to be patient as I was told as I was told well the bone needs to hold the Spill. Where a skin is too thin, can not give a blood inside. mai adásában Izsózitával folytatjuk a beszélgetést. Az előbb a Múzika Morália Road című száma hangzott el, amelyet természetesen szintén ő választott. Azt is tudni lehet róla, hogy a Fiatal lírok Szövetségének a világirodalmi szerkesztője vagy, ami lényegében teljesíthetetlen feladat, senki nem láthatja hát a világ irodalmának folyamatait feltéve, hogy még egyáltalán valójás mi, hogy egységes világ És mindezen felül még blogformában kulturális folyóiratot is szerkezte, ezt üzemeltet Szaféret Dalai Hangokannal, aki szintén költő is volt már a vendégünk. Hogy dolgozol, mint szerkesztő, illetve mint kulturális folyóírat szerkesztő, Tehát, hogy mire fókuszálsz a világiradalomból? Milyen nyelven olvasol? Milyen szempontok szerint választasz mindkét szerkesztői minőségedben? Hogy zajlik ez? Ez a világiradalmi sorozat alapvetően most fog elindulni. Tehát még az előkészületek zajlanak. Négyen vagyunk szerkesztők. Lesi Zoltán, az Zeli Dáviddal és Urbán Bálinttal dolgozom együtt. És... Úgy osztottuk fel, hogy Lesi Zoltánnal együtt én alapvetően a közép- kelet-európai irodalommal foglalkozom. Ezt tervezzük többek között osztrák, román, szerb, lengyel szerzők kiadását. Zelej Dávid és Urbán Bálint pedig a spanyol, illetve portugál nyelvű irodalommal foglalkozik. Világos is, hogy ezeket a területeket vállaltátok? Igen. Vállaltátok föl. És még ezzel kapcsolatban annyit elmondanék, hogy viszont egy műfordító műhelyünk az már elindult, és rendszeresen vannak alkalmak. És a következő október én lesz. Francia nyelv és Ágnes fogja tartani. Oké. Okay. E, azt még muszáj megkérdezni, ámbát tulajdonképpen tolakodóan személyes vagy életrajzi jellegű, hogy édesapád válogatott focista. Volt Ehhez képest, noha a magyar irodalomban alkotsz, képes vagy nem rajongani a fociért, és nem minden második verset, illetve a drámai szöveget a fociról írni. Hát hogy lehetséges ez ilyen családi? Na, én alapvetően rajongok a fociért. <gül> Talán egyébként egy versen van az előző kötetben, ami valamennyire kapcsolódik ehhez. Mert édesapám engem és hogomat is nagyon sokszor vitt ő a vasasban futbolozott, azért elsősorban vasas meccsekre jártunk, rettve válogatott meccsekre is néha. És ö, utána apukám sokszor bement a volt edzőivel beszélgetni, és mi az öltöző előtt vártunk, és akkor ez olyan meghatározó élmény volt, hogy akiket láttunk játszani, utána ott jöttek, mentek. Jó van, akkor a következő dal meghallgatása előtt az utolsó versedet fogjuk hallani. A felejtés lehetőségei. Ha dühös volt, mindig azt mondta, nem is őszült, nézd csak meg a folyóparti tölgyet, valójában az hordott ki. Sosem kételkedtél, mert láttad az odvát, amiben pont belefért egy újszülött gyerek. Egyébként ritkán veszekedtetek, bízott benned. Két dolgot ígértetett meg veled, Bármi történjék is, vigyázni fogsz az öcsédre, és hogyha nagy leszel, egyszer megmutatod neki a tengert. Nem sokkal később megszületett az öcséd. Kicsi volt és gyenge, néhány hétig él csak. Még emlékszel, hogy rátaláltál, fogtad a kis testet, kivitted a folyópartra, és betetted a tölgy odvába, ahol téged találtak, száraz faháncsal tömtett be a nyílást, hogy az öcsét békében növekedjen, biztonságban legyen. Anyád másik kéréséről azóta rég megfeledkeztél. Felnőttél, átköltöztél egy másik városba, évek teltek el, most hazalátogatsz. A folyó mellett haladsz el, ahonnan a testvéredet rég elvitték, de a fa nőtt, nőtt, ha legalább két kertet beterít, azt mondják, aki felmászik a tetejére, ellát egészen a tengerig. A első közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjába kezdünk bele, vendégünkkel, Izsózita költővel. Utolsóként a Coco Rose Fairy Paradise című száma hangzott el. És ez ugye át is vezet minket ahhoz a kérdéshez, hogy de miért éppen ők? Mi az, ami közös ezekben a szövegekben? Van-e valami azon kívül, hogy szövegekben, zenékben? Azon kívül, hogy te szereted őket, és hát ugye, ahogy mondjam, nehéz nem észrevenni, hogy nagy kedvenced Bob Dylan költőként is foglalkoztat, inspirál? Igen, de tulajdonképpen az egész személyisége, illetve az a képessége, hogy újra és újra megújul. És tényleg a legkülönbözőbb stílusokban tud maradandót alkotni, és az adott stílus meghatározó zeneszámokat írni és előadni. Tehát művészként gyakorlatilag ő a leginspirálóbb számomra. Egyébként nem vagyok, tehát abban az értelemben nem mindig vagyok tudató, hogy hallgató, úgy sokszor véletlenszerűen, ha meghallok egy számot vagy zenét, ami megfog, akkor megpróbálom utána megtalálni. Tehát megjegyzek egy-két szót vagy sort, és utána rákeresek. És így találtam rá ezeknek a zenéknek is egy részére. Tehát, hogy tényleg pont úgy működik, mint ahogy a versek megszólálnak benned egy-egy képből, ez is a épül föl, tehát a zenei vonzalmaid. Igen, gyakorlatilag, igen. <laughs> Hát ez tényleg nagyon-nagyon szép és koherens, hogy így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, a belső közlés mai adásának vendégével a költővel folytatott beszélgetésünk itt ért sajnos véget. Nagyon szépen köszönöm neked még egyszer, hogy eljöttél és hoztad magaddal a szövegeket és a zenéket. A mai adásunk technikus a Burgár Lajos volt, a jövő héten Marton Éva várja önöket Sára Júlia filmrendezővel, aki már író is, hiszen idén jelent meg első regénye a Mamikonappalai Ma pedig különösen érdemes lesz továbbra is rádiót hallgatniuk, ugyanis este 10 órakor elkezdődik a Klubrádió új műsora. A hát aztán, vagyis most 22 órakor itt a Klubrádióban lehetnek tanulni a Sztlán műsor debütálásának. Mielőtt azonban mi elbúcsúznánk, arra gondoltunk, hogy némiképpen alternatív köszöntésként tekintve, hogy szerdán Szerdán este lesz a zsidó újévelő estéje, meg fogunk hallgatni egy kis dalocskát az 5775-ös esztendőre való, hogy a zsidó hagyomány mondja, jó beiratás, illetve majd bepecsételtetés reményében. Kívánunk innen a Klubrádió stúdiójából én, illetve a szerkesztő páimár már kis további szép estét önöknek, várj Györgyöt hallották. שנה טובה שנה טובה שנה טובה אני מאחל לכם שנה טובה ורגוע שתזכו 8 פעמים שנה טובה Shalatova! Bejamba Bachourot, sta im lefagot, we im Gatm en Lechlistot. Yeah, Shanat Tobat, Shalatuba, We know what's wrong, but who's to say it's right? If you don't fight, you'll be a punk all your life so we stay strapped just to laugh from the snow if you run a fast kid you can die slow check it Shana Tova Shana Tova Shana Tova 你膽膽無衷,我狼頭是嗎? Sana